Температура вночі очікується від двох тепла до трьох морозу. На півдні одещини та місцями в Криму плюс 3,6. У день прогнозують 7,12, вище нуля. В Східних областях та на півночі Лібережжя 3,8. На Закарпатті вночі 5,10, в день 15,20. На Київщині завтра опадів не передбачається. Температура по області вночі від двох тепла до трьох морозу. В день плюс 7,12. Зараз у столиці 13 градусів. Борис Зінчук, Українське радіо. Шістнадцята година. Десять хвилин. Радіородина. Про найрідніше рідною мовою.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 а також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл поділяться досвідом боротьби із невпевненістю і спробують з'ясувати, у чому різниця між хлопцями та дівчатами. Тож приєднуйтесь! Марічко, а ти знаєш, як правильно казати – волоський чи грецький горіх? Назвичайно ну, волоський. Хоча майже всі мої знайомі кажуть «грецький». Мої також. Стільки тонкощів є в українській мові, хоч сиди і щодня читай правила. Ну, думаю, це вже занадто, а от слухати щоп'ятниці програму «Загадки мови», гадаю, неважко. До речі, сьогодні у програмі, яку підготував Олександр Авраменко, йтиметься про волоський горіх. А також ви почуєте багато цікавого про фразеологізми, якими найдотепніше можна передати думку. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні ви дізнаєтеся про фразеологізми, якими найдотепніше можна передавати думку. Також ви дізнаєтеся, як правильно називати горіх грецьким чи волоським. І як грамотно казати: співпадати чи збігатися, співставляти чи зіставляти. А ще розповім вам, яке лексичне значення слова «відтак». Останнім часом його часто використовують у невластивому для нього значенні. І на сам поговоримо про багатозначні слова. А почнемо з граматики. Точніше, йтиметься про так звані «активні дієприкметники», з якими в багатьох з вас, шановні слухачі, проблеми. Особливістю сучасної української мови є майже повна відсутність у ній активних та пасивних дієприкметників теперішнього часу. Лежачий, навчаючий, танцюючий. Таких слів небагато. А й справді, от не скажеш, ідуча людина, бігучий хлопець. Як же бути в цій ситуації? Деякі мовці вважають, що це прогалина в лексичному розвиткові української мови. Тому будь-який російський... Польський чи чеський дієприкметник теперішнього часу, а в цих мовах дана граматична категорія поширена, прагнуть замінити теоретично можливим українським – працюючий, пануючий, руйнуючий або гальмуючий, оточуючий – Інші замінниками таких дієприкметників визнають лише підрядні означальні речення. Наприклад, що працює або який працює, що панує, який руйнує, а не руйнуючий пануючий. У першому випадку маємо неприродне для нашої мови перенасичення шиплячими звуками, а в другому – незграбність, кострубатість, одноманітність викладу. В названих розрядів слів у сучасній мові лишилися лише ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки і перейшли до класу прикметників – лежачий, квітучий, цілющий, невмирущий, відомий, знайомий. Пасивні дієприкметники на «мий» здебільшого можна замінити досить поширеними в нашій мові дієприкметниками на «ний» які належать до минулого часу, але в певному контексті набувають ознак теперішнього. Наприклад, російське – управляємий, скланяємий, українською – керований, відмінюваний. В інших випадках замість дієприкметників на «мий» – незаміннимий, недостижимий, невгасимий – треба використовувати прикметники на «ний» – незамінний, недосяжний, незгасний. Активні дієприкметники теперішнього часу найчастіше відтворюються прикметниками «панівний», «руйнівний», «гальмівний», «життєствердний», «металорізний». Отже, запам'ятайте, «гальмівний», а не «гальмуючий» – центр. «Панівна», а не «пануюча» – ідея. «Навколишнє», а не «оточуюче» – середовище. «Координаційний», а не «координуючий» – центр ствердна, а не «життєстверджуюча» музика тощо. Дієприкметники «слідуючий» та «поступаючий» неможливі навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, від яких вони могли б бути утворені. От російське «слідуючий» перекладаємо так «наступний» у часовому і просторовому значенні, наступний рік, наступна зупинка. А ще ось так, такий, перед переліком або поясненням. На порядку денному стають не наступні питання, а такі питання. А далі йде перелік питань. Міністр закордонних справ заявив таке. А далі викладається зміст заяви. Українськими відповідниками російське «поступать» є «чинити», Робити, коли йдеться про якісь дії. Поводитися, коли йдеться про ставлення до когось або чогось. Надходити, про заяву, пропозицію, гроші, книжки. Вступати до навчального закладу чи організації. І ще одним способом заміни російських активних дієприкметників є використання іменників. Ось вам приклад. Поступаючий буде не поступаючий, а вступник. Работаючий – працівник. граючий гравець. Проживаючий мешканець, нападаючий нападник, а замість завідуючий краще казати завідувач, замість командуючий краще сказати командувач. Ці іменники, між іншим, потребують після себе додатків у родовому, а не в відмінку. Командувач не флотом а флоту, завідувач не кафедрою а кафедри. Активні дієприкметники минулого часу вживаються із суфіксом Л. Пожовклий, посивілий, зблідлий, завислий. Форми з ш в українській мові відсутні, тому поздоровлення вітаю вас з наступившим новим роком це грубе порушення лексичної норми. Можна було сказати б, з настанням Нового року. А взагалі вітають з якоюсь подією, котра є результатом фізичних чи розумових зусиль людини, з успішним закінченням навчального закладу, з установленням рекорду. Що ж до Нового року, то в українській мові доречні вислови «бажаю» або «зичу» щасливого Нового року, «щастя вам у Новому році», «хай щастить вам у Новому році» та інші. Є й інші однослівні замінники активних дієприкметників. Але не варто уникати і підрядних означальних речень із сполучниками «що», «який» і рідше «котрий». «Той, що греблі рве» – Леся Українка. Батальйон врізався в новий квартал, який «упирався рогом у перехрестя вулиць» – читаємо в Олеся Гончара. «Онисько був у своєму довгому кожусі, котрий трохи не волочився по землі, панас мирний». І в реченні з газети такі заяви незрозумілі вихователям, люблячим свою професію. Правильно було б написати вихователям, які люблять свою професію. Триває програма «Загадки мови». А тепер поговоримо про фразеологізми. Нагадаю, Фразеологізмами називають стійкі сполуки слів на зразок «бити байдики», «сісти не в свої сани», «ховати голову в пісок». Багато фразеологізмів поступово змінюють своє значення. Але як далеко сягають ці зміни? Виявляється, аж до протилежного. «Водою не розілляш» або «не розлий вода» – так тепер кажуть про дружних, нерозлучних людей. Хлопці були дружні, про них так і казали на заводі «не розлий вода». Микола… Білкун. Колись існував звичай розливати водою биків, яких не можна було розборонити. Так само робили іноді з людьми. У романі пана Мирного «Хіба ревуть воли, як я, слаповні? читаємо. «Оницько і собі не дякує Василеві. Не раз і за чуби бралися. Якби люди не розлили, то може б обидва без голови осталися на батьківському дворі». Вислови «водою не розілліш», «не розли вода» утворилися навколо такої асоціації, як поєднання в парі двох людей або тварин під час бійки, яких можна було тільки розлити водою. Ідея ворожості – неприязні, змінилася поняттям близькості, зв'язку, які стали образною підосновою вже нового протилежного значення. Так само, як у природі немає жодного листка, що був би копією другого, так і в мові немає слів, фразеологізмів абсолютно схожих, рівних, тотожних іншим. Відмінні вони і відтінками значення, і стилістичним забарвленням, і стильовою належністю. Фразеологічна синонімія прихильна до напружених почуттів, переживань і байдужа до суворих логічних понять не відмовиш їй і в диватствах, бо виділяє з-поміж інших некрасенів і тямущих. Ось розгорніть будь-яку художню книжку, і ви побачите, як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних, пише в своїй праці «Народження життя фразеологізму» мовознавець Віктор Ущенко. Розумних, наприклад, обійдуть десятою дорогою. Зате дурних... Здається, фразеологізми про них з'являються як гриби після дощу, грязно і на всі смаки. Немало серед них так званих висловів евфемізмів, тобто пом'якшених виразів. Не всі вдома, зелено в голові, на розум небагатий. Ніби з мішка сипляться вони в повісті Михайла Стельмаха «Гуси лебеді летять». І в них теж чомусь вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк. У голові літали джмелі, Не родило в черепку, Не було лою під чуприною. Розум втулявся аж у п'яти, І на в'язах стерчала Макітра. Фразеологічні звороти часто виступають і заголовками. Сон у руку, Наука не йде до бука, Козак не без щастя, Дівка не без долі, Старе та поновлене – «Лихо не мовчить» – це фразеологічні заголовки першої частини твору «Хіба рвуть воли, ясла повні. Та й сама назва роману Панаса Мирного походить від фразеологізму, взятого з біблійних джерел. Виступаючи як згустки думок і почуттів, фразеологізми заголовки завоювали мало немонопольне право стисло формулювати основну думку твору, інтригувати читача, натякаючи на описуване. зворотом. «На коні і під конем» озаглавив веселу повість про випускників школи, а потім солдатів Анатолій Дімару. Літературний щоденник Остапа Вишні «Думи мої, думи мої» названий крилатим висловом із Шевченкової поезії. Ви слухайте програму «Загадки мови». Збігатися – зіставляти, чи співпадати – співставляти. Є чимала категорія мовців, котрі вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі «співпадати» і «співставляти» не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова «збігатися» і «зіставляти», що обросли гніздами похідних, «збіг», «збіжний», «збіжність», «зіставлення», «зіставний». Наприклад, дівочі голоси просять, щоб зійшов місяць, як млинове коло. Справді, млиновим колесом – Викочується за лісів важкий, міднолиций місяць. Цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Читаємо Михайла Стельмаха. Однойменні такти в різних циліндрах не повинні збігатися. Вони мають чергуватися в певній послідовності з підручника. Або ще приклад. Зіставляючи собі вартість продукції із середньою ціною її реалізації, можна виявити, наскільки вигідна господарству та чи інша галузь журналу. Тож перш, ніж запозичити щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Наступна сторінка програми «Загадки мови» – про точність у слововживанні. Останнім часом в «Усному мовленні» чую вживання слова «відтак» у невластивому для нього значенні. Та й не тільки в «Усному мовленні», а й навіть на сторінках популярних видань. Про «відтак» уже досить багато написали мовознавці, але правильно його використовують тільки носії західноукраїнських говірок і письменники, так чи інакше пов'язані з цими діалектами. Дитячий вік минув у Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову в місті, Михайло Коцюбинський. Отже, справжнє значення слова відтак потім, після того, а не отже, тому, тож, як думають ті, хто будує таке речення. Здавалося, не потрібно думати про минуле, адже це лише пережитки. А відтак геть їх. Тут доречніше було б сказати. А тому Через те геть їх, навчає насвідомий мовознавець Олександр Пономарів. Я не раз помічав неграмотне вживання ботанічного терміну «волоський горіх». Його часто під впливом російської мови називають грецьким. Справді, з назвами народів, так званими етнонімами, пов'язані деякі ботанічні назви. Приміром, найменування рослини гречка походить від грек. До цього ж етноніма зводиться російська ботанічна назва «грецький орех», яку сліпо копіюють окремі, навіть досить солідні українські видання, пишучи «грецький горіх». Слово «грецький» поза всяким сумнівом дуже поширене в українській мові, але воно є відповідником російсько-греческій. Грецький народ, грецький язик, гречська культура, грецький народ, грецька мова, грецька культура. Що ж до ботанічного терміна, то російському грецький орех у нашій мові відповідає волоський горіх. Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи. Читаємо в Івана Нечуя-Левицького. Український термін пов'язаний зі словами «волохи», вживаним як загальна назва середньовічного населення Придунав'я та Трансильванії. Триває програма «Загадки мови». Кожен, мабуть, помічав, що деякі слова мають не одне, а два, три, а іноді і більше значень. Слова, що мають більше, ніж одне значення, звуться багатозначними. Наприклад, слово «гострий» вживається в нашій мові в кількох значеннях, кожне з яких вирізняємо в певному контексті. «Гострий ніж», «ніж», «що добре ріже». гостре каміння», «каміння з колючими краями». Гострі пахощі – такі, що сильно діють на нюх. Гостра розмова – різка, напружена розмова. Гострий кут – кут менший 90 градусів. Усі ці значення характерні для сучасного стану мови. Але є випадки, коли слово в якомусь значенні набуває більшого поширення, а в інших використовується рідше, а то й цілком виходить з ужитку. Скажімо, похідне від «ділити», слово «доля» так само неоднозначне – Проте сучасна лексична норма фіксує його вживання в основному значенні – напрям життєвого шляху – талан. Так воно використовується в прислів'ях, приказках, народних піснях, у живому мовленні, в красному письменстві. «Щастя доля», «випадати на долю», «Де ти бродиш, моя доле?» «Доле моя, доле, що маю діяти?» – читаємо народні пісні. «Така її доля». «О, Боже, мій милий, за що ж ти караєш її, молоду?» Тарас Шевченко. «Доля закинула мене аж у Крим» Михайло Коцюбинський. В інших значеннях за нормами літературної мови треба послуговуватися синонімічними відповідниками. Частина, частка, пай, пайка. Російські вислови перекладаються так. «Бить в долі» – «бути на паях». «Діліть на равне долі» – ділити на рівні частини або ж частки. Доля істини – частка правди або частка істини. Частка, а не доля, вживається і в музичній термінології. Сильна частка, російською «сільна доля» – це частина музичного такту, на яку припадає наголос. Тож, використовувані у пресі конструкції на зразок «Можливо, в цьому жарті є доля істини» свідчить про недостатню обізнаність мовців із лексичними нормами – Найбільше значень містять у собі іменники та діяльники.